i onda da obećamo da vas nećemo dugo zadržavati. <gledan> da da, da, da bih pažnju usmjerili na riječi, a ne na to kad će završiti više. <gledan> Evo samo, samo nekoliko veoma bitnijih Darova, da prepoznamo ovom danu, evo daru, ove svete crkve, vidimo onu divnu scenu, kako arhijerej Sava, nas sveti Sava, liturgiše, dakle u arhijerejskim odeždama, vladičanskim odeždama, onako tiho, smjerno, pognuto, Stoji iza svetog oca Spiridona, koji je također u liturgijskom kretanju, obučen kao vladik. A sveti Spiridon, polako, smjerno, pažljivo, stoji iza svetog oca našeg Jovana Zlatoustom. A sveti otac Jovan zgotovstiči liturgiju, evo i danas služi smo, nije to samo sveta freska, nego sveta reagnos, sveta liturgije poklanja se tiego i krvi Gospoda i Boga i spasa našeg Isusa Hrista. Ta se nabroči se s liturgijska, iako izobražena ...na svježe mauteru, iako stoji na zidu ovog hrama, ona predstavlja suvu realnost, dakle otkriva nam duhovnu pozadinu ovog našeg sabranja. I mi stojimo iza svetog oca našeg save, jer on predstoji svakom liturgijskom sabranju našega naroda, a on... Privodeći nas crkvi stoji iza svetog oca Spiridona, a Spiridon za svetog zlatulsta, a zlatulsti pred licem samoga Boga. I upravo ovom svetom liturgijom mi smo se uključili u to liturgijsko polje vječnoga života i pričestili se vaistinu, samim časnim tijelom i krvlju gospoda i boga i spasa našeg Isusa Hrista i to je braćo i sestre najveći dar ljudskome rodu to što nam je sveta trojica ostavila kroz crkvu da služimo svetu liturgiju i živim bogom da se pričašćuje međutim ono što se traži od nas što traži i sveti i sava i sveti Spiridon i sveti Nikola i sveti Jovan Zvatusi jeste da se držimo prave vjere vjere Božije, vjere pravoslavne neiskrivljeno, ne dotičući svetinju simbola vjere i ne mijenjajući ništa ni najmanje od onoga što su nam apostoli predali i čemu su nas sveti oci učili i što su sveti mučenici krvlju zapečatili dakle vjeru pravoslavnu da držimo svim svojim bićem spremni za nju ne da umremo jedno <gled> ili mogu da postradamo nego kao naši sveti preci da budemo spremni bez pretjerivanja i bez lažnog junačenja hiljadu puta na dan da umiremo Jer захваjujući њj da koje praj vjeри Božoj, vjeeri православnoj, mi vas da Бог im imamo međuna nam. Evo smo se isправi navu гору за то što smo православni. Vjeруte, da ni ismo правоlavni. Ne bismo bili ovdje, Ne bismo ни риturgiju служili, ne bi ni Богg bio međunam. I u namба. Заto, Pozvani smo, braćo i sestava, svetinje nas obavezuje da čuvamo vjeru pravoslavnu koja je danas opet i po ko zna koji put na ovim prostorima nećemo reći ugrožena, ugrožena je naša pamet i pamet mnogih od nas, ali pa opet je u krizi ta identitet našega čoveka i našega naroda i evo svetog Spiridona koji nam jasno svojom svetošću i svojom ličnošću potvrđuje da smo na pravom mjestu i na pravom putu ako stojimo u redu za svetim ocem Savom a on za svetim Spiridonom a sveti Spiridon za svetim Jovanom Zlatustim dakle ako stojimo u svetoj liturgiji i onda ćemo moći vjerujte jer to je veoma bitno Kao sveti Spiridon, zmijske situacije, dakle veoma otrovne situacije, da pretvaramo u zlatne mogućnosti, u pogluge zlata, kao što je sveti Spiridon vjerujući tvrdo i tačno imao vlast da pretvori zmiju u zlato, tako i mi u ove zmijske dane vjerom pravoslavnom Imaćemo smjelost da pretvaramo te teške dane u vedre i sunčane, kao što je jučerašnji kišni pretvoren i ovaj asketsko vedri Boži dan. Ali ono što je najveće što možemo, vjerujući pravoslavno, jeste ne da zmije pretvaramo u zlato, nego hleb i vino kroz liturgiju u samo tijelo i u samu krv gospodnju i njome liturgijskom infuzijom da se napajamo živi i zdravi i pravi i dostojanstveni da budem. Daj Bože da tako i bude i danas kao što jeste, da tako bude i sve dane života našeg i u beskrajnoj vječnosti koje, daj Bože, Da se svimi udostojimo molitvama svetog oca našeg Spiridona, čudotvorca i svih svetih. Amin. Amin. Bože dajte.